negyedik mese, amiből kiderül, hogy jönnek a vadászok. Minden nagyon szépen ment egy hétig, senki sem bántotta másikat. A nyuszik, őzek, vadmalacok, madarak meg a halak nyugodtan élhettek. Nem kellett félniük senkitől és semmitől. A nyuszik úgy felbátorodtak, hogyha az ösvényen találkoztak egy farkassal vagy rókával, nem iramodtak el a sűrűbe, hanem szépen köszöntek, és nyugodtan elballagtak mellette. Olyan játékos nyuszi is akadt, amelyik hopsz, átugrott a szembejövő farkaskomát, és a feje fölött a levegőben kiáltott rá, hogy Szia! Szia! Most már a bolháknak és a szunyogoknak sem volt szabad megcsípniük senkit. Őket is megszoktatták, hogy a húsízi fűből szívjanak egy csipetnyit, ha éhesek. Szóval minden állat jó lett. Eljött a vasárnap, és az állatok elhatározták, hogy nagy táncmulatságot rendeznek, így ünneplik meg a békességet. Megszervezték a zenekart, 300 tücsök hegedült, 20 mókus cintányérozott, és úgy csinálták, hogy összevertek kétfél dióhéjat, tíz mackó dobolt, az énekes madarak pedig betanulták a táncdalokat, és együtt fütyülték. Már vasárnap hajnalban hangos volt az erdő a dobolástól, hegedüléstől, fütyüléstől. Próbált a zenekar. Ja, el ne felejtsem, a békák is beálltak a zenekarba. Ebéd után a nagy tisztáson megkezdődött a táncmulatság. Elsőnek a zsiráf középre, és felkérte táncolni az egyik mackó kislányt. Együtt járták a hullahoppot. Erre aztán a többi állat is kedvet kapott. A legöregebb farkas táncra kérte a legkisebb nyuszit, az agyaras vaddisznó a kecses szarvassal táncolt, a rúka a sündisznóval, és így tovább. Még a madarak és a szárnyas bogarak is táncra perdültek a levegőben. A kicsi csúszómászóknak külön táncparkettát tapostak ki valamivel odébb, nehogy valaki rájuk lépjen a forgatagban, Javában állt a mulatság, és magasra csapott a jókedv. Mackó király is beállt a táncba kicsurka őzikével. A zenészek húzták, nyúzták a muzsikát olyan hangosan, hogy még a bárányfelhők is gyorsabban kezdtek uszkálni az égen. Abban a pillanatban lövés dördült. Bum! A zene egy szempillantás alatt elhallgatott, és néma csend lett. A táncosok mind megálltak, mintha megmeredtek volna. Akkor az egyik nyuszi felkiáltott. Meneküljünk! Jönnek a vadászok! Nagy lárma és zűr zavartának. Az állatok szerteszét rohantak. Mindenki bújt, ahová tudott. Csak egy szarvas nem tudott elmenekülni. Ott vergődött a tisztás közepén. A lábát eltalálta a vadászok puska golyója. Mackó király és kicsurka őzike is elbújt egy nagy fa mögé a tisztás szélénél. Látták, hogy négy zöld kalapos vadász kisétál az erdőből a tisztásra, és közeledik a sebesült szarvashoz. Ne engedjük, hogy elvigyék, súgta kicsúrka őzike a Mackó királynak. A mackó király intett a sasmadárnak, aki ott ült a fejük fölött a nagyfacsúcsán. A sasmadár leereszkedett. A mackó király azt parancsolta a sasnak, hogy amilyen gyorsan csak tudja, hívja ide az összes madarat meg a tigrist. A vadászok még oda sem értek a sebesült szarvashoz a tisztás közepére, a fák között már összegyűlt sok-sok madár, ott volt a tigris is. Mackó király súgva kiadta a parancsot. Minden madár fogjon egy kavicsot a csőrébe, és mikor azt mondom, buk, helytse rá a vadászok fejére. A tigris meg ugorjon elő a sűrűből, és ijessze meg a vadászokat. Meg is egyem őket, kérdezte a tigris. Nem, azt nem szabad, csak kikergetni az erdőből. Na jó, mindenki úgy tett, ahogy macskó király elrendelte. A közelben volt egy kavicsos domboldal. A madarak felcsippentettek egy-egy kavicsot, ki nagyobbat, ki kisebbet, és már repültek is vissza a tisztás fölé. Olyan sok madár keringett a vadászok feje fölött, hogy elsötétítették az eget. csak, mondta az egyik vadász a másiknak. Beborult az ég, eltűnt a nap. Hű, de sötét lett egyszerre, mondta a másik vadász. Most értek oda a szegény sebesült szarvashoz. Ez még él, mondta a harmadik vadász. Föl is emelte a puskáját, hogy lelője a sebesült szarvast. Ebben a szempillantásban Mackó király elkiáltotta magát. Buk! És már zúdult is a vadászokra a sok kisebb nagyobb kavics. A madarak mind kitátották a csőrüket, és a kavicsok ott záporoztak a vadászok kalapján, vállán, táskáján, puskáján. Hé! Kövekesnek az égből! Kiáltott fel az egyik vadász. Már majdnem betört a fejem! Ordította a másik, és elkezdett szaladni visszafelé. Ég szakadás, földindulás, kiabálta a harmadik meg a negyedik vadász. És mind a négyen szaladni kezdtek, hogy bemeneküljenek az erdőbe a fák alá. Hát ahogy az erdő szélére értek, a sűrűből eléjük ugrott a tigris, és akkor átüvöltött, hogy égzengésnek is beillett volna. <tos> Erre aztán úgy elfutottak mind a négyen, hogy vissza se néztek. Közben kicsurka őzike már oda ment a sebesült szarvashoz. Szegény szarvasnak vérzett a lába, ahol átütötte a golyó. Kicsurka gyorsan letépett egy kis füvet és rátette a szarvas sebére. Aztán ügyesen átkötötte a sebet sással. – Rátudsz állni a lábadra? – kérdezte a szarvastól. De a szegény szarvas nem tudott ráállni a sebesült lábára. Előjöttek a mókusok, és összeeszkábáltak egy kis kocsit. Négy mackó ráemelte a szarvast a kocsira, a vaddisznók pedig behúzták a kocsit a sűrűbe, ahol a szarvas család tanyázott. De a szarvas ott se lett jobban, mert már belázasodott. A zsiráf megnyalta a szarvas homlokát. – Magas láza van! – mondta az okos zsiráf. – Orvost kéne hívni hozzá! – De honnan a csudából hívjanak orvost? Talán a harkály ért az orvostudományhoz. tudományhoz, mondta valaki. Előjött a harkály, és megmondta őszintén, hogy ő bizony csak a kopácsoláshoz ért. Az orvosi mesterséghez semmit sem konyít. Ahogy ott tanakodtak, odafutott egy nyuszi. Ezt a nyuszit eddig még soha sem látták. Nem is olyan színe volt, mint a többinek. A nyuszik általában szürkék, de ez a nyúl még a többinél is szürkébb volt, és olyan furcsa szeme volt, nagyon okos szeme, mint egy bagojnak. Bízátok rám! Majd én meggyógyítom a szarvast, mondta ez a furcsa nyuszi. Te ki vagy? kérdezte Mackó király. Eddig sosem láttalak. A gyűlésen sem voltál ott a múlt héten, még a tánc mulatságon sem láttalak. Persze, hogy nem láttál, felelt az idegen nyuszi, Ma érkeztem haza a fővárosból? Mit csináltál te a fővárosban? kérdezték tőle az állatok. Én voltam a kísérleti nyúl? válaszolta az idegen Nyuszi. És közben megtanultam az orvostudományt? De most engedjetek, hadd gyógyítsam meg a szarvast! A Nyuszi hőmérőt, meg mindenféle műszert húzott ki egy táskából, ami a nyakán lógott. Megmérte a szarvas lázát, meghallgatta a szívverését, még a torkába is belenézett. Aztán orvosságot adott neki, a sebét pedig bekenteken és a szarvas egy fél óra alatt meggyógyult.